l'entrevista. La nova regidoria de joventut de l'Ajuntament de Tiana ha començat a treballar de cara al futur més immediat per replantejar tot el que afecta aquesta àrea. Entre altres coses, davant la situació econòmica actual, s'ha decidit no obrir el casal de joves tots els dies, però més la regidoria busca un canvi de rol d'aquest servei municipal. Però per conèixer els detalls, avui tenim a l'estudi de Radio Tiana el regidor de joventut, Ricard Fabra. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs una mica és uh, això la intenció que es té des de la regidoria, no? Reformular aquesta àrea cap a quin lloc? Aviam, eh, o sigui, la nostra idea és que fins ara el que, que s'ha intentat amb, a, amb, el, amb els joves val? o amb el casal de joves, en aquest cas més concret era eh, dinamitzar les activitats de cara als joves o sigui, les activitats les creem nosaltres o contractem algú extern perquè les dinamitzi i després els joves ja s'hi apuntaran Aleshores, això creiem que no té cap sentit i més amb, amb la situació on ens trobem ara, perquè tot això té un cost, i aleshores entenem que, i a més o sigui, creiem que és una equivocació, perquè hem vist que no té, no té uns resultats bons, per dir uh -huh. així d'alguna manera. No? Uh, aleshores creiem que el que, que s'ha de fer és que els joves proposin quines activitats volen fer, i que aleshores tu l'únic que facis és distribuir espais, facilitar material, um, distribuir els llocs on ho poden fer o facilitar-ls- facilitar i la seva activitat els que ell, el que ells han pensat, el que ells han creat. però que siguin ells, els, els que porten aquesta pròpia activitat, els que, els que la creen. O si sigui, entenc, que tu no has de substituir la, la seva capacitat d'imaginar, de fer, de tenir iniciativa, és a dir, que això surt una mica després de, de l'anàlisi de, del que s'havia estat fent als últims temps. Sabem que hi havia tota una dinàmica, doncs es va inaugurar el Casal de Joves, es va posar a disposició aquest nou espai, però no s'ha amortitzat tot, tot el que caldria tenint en compte la inversió municipal que s'hi posa? Jo crec que no, crec que no, perquè és que si mires el, el nivell d'usuaris, que hi havia eh, diàriament, aviam, amb molts alts i baixos, eh, perquè és una cosa que tampoc funciona allò de dir no, sabem que jo que sé, els caps de setmana doncs es triplica l'assistència, la, no, a vegades puntualment hi havia en eh, pics a l'alça no? de, de dir, ostres, per què això? Uh -huh. Doncs, bueno, no, no, no té una explicació lògica ni, ni, ni coherent, val? passa perquè passa i amb sí que hi han coses que són, que són que les pots traduir com per exemple els mesos d'hivern doncs l'assistència pujava més doncs perquè el carrer no s'hi està tan bé perquè és un lloc eh, recollit però bueno, a l'estiu després també quan, amb èpoques de vacances no? sobretot el juliol l'agost no, evidentment uh -huh. Um, i aleshores, clar, ens n'hem adonat que el, el, el volum d'usuaris no, no compensa de cap manera la despesa que, que això comporta I, no. i en aquest sentit t -t també destaquem que s'ha decidit rescindir algun contracte sí, sí, s'ha rescindit una part del contracte amb la Fundació Pere Terrés que tenia dos dinamitzadors uh -huh. ens anem quedat amb un hem suprimit el dinamitzador d'entre d'entresetmana, però ho hem fet veient el, el, el cost que això implicava i, el, i llegint senzillament les memòries del, del que s'ha fet durant aquests temps. O sigui, entenem que no, o sigui, que la despesa no, no, no era justificable pels usuaris que es feien i per, pels molts esforços que es dedicaven a fer això, entenent que molts cursos no arriba, o sigui, mol, molts cursos que es feien Sí, que es creaven, es programaven i, i quan els, els tenies fets veies que s'havien de suspendre per manca d'usuaris bueno, això és el que jo he llegit, eh? uh -huh. són memòries vull dir, jo sí. aquí he entrat de nou a mi no m'ha o sigui, no enganxat això. O sigui, no, no, no et sé explicar el... Però sí que, eh, veient aquestes dades, sí que hi ha aquesta voluntat clara, no d'abandonar, suposo, que està aquest col·lectiu de, de, de Tianencs, evidentment, sinó, suposo que això, no sé si dona i més responsabilitat de, de dir implicació més activa eh, doncs a l'organització d'activitats, implicació més activa en les activitats culturals, una mica va per sí, aquí sí, la és, cosa? Sí, sí, va per aquí. O sigui, és a dir, aviam, aquell grup de joves que diu s'ajunten no? i diuen, escolta, ens agrada el rol, som aficionats el rol i creen el seu grup de joves que sàpiguen que l'Ajuntament des de la regidoria de joventut disposa d'espais disposa de materials pot dinamitzar l'activitat pot, eh, bueno, pot facilitar i -les, les coses a vegades aquesta gent es troba a dir bueno, és que no tenim un lloc on, on anar a jugar bueno, nosaltres posem aquest lloc uh -huh. però que siguin ells que s'organitzin i clar, no podran venir a totes hores que vulguin, bueno, doncs dirà aquest horari. Vosaltres eh, us organitzeu, aquí teniu aquesta sala, aquí teniu el vostre material, mm, una mica de responsabilitat, o sigui, sou responsables d'aquest espai, de que estigui en condicions, etc, etc. I en aquest sentit, eh, des de la vessant econòmica, també cal tenir en compte que el casal de joves, del punt d'informació juvenil, és un espai que, que, que està ocupant un lloguer, és a dir, que, que està en un espai que no és propietat de l'Ajuntament, i suposo que això també pesa, no? Sí, clar, evidentment, evidentment. Aleshores, aviam, l'ideal la... seria que els poguéssim reubicar en, en un espai que fos, que fos propi de l'Ajuntament, però bueno, hem de comptar que, que el local aquell també es comparteix amb el cau, i aleshores, bueno, de moment... Però sí que s'estaven fent gestions per intentar fer un trasllat, com sabem que doncs, hi ha hagut el trasllat de, de l'Escola de Música i Dansa, per exemple, i també s'estava pensant en que es podria traslladar al Casal de Joves, però al final no, no és estat així. De, de moment no, no es fa. I que està que està en projecte o que està el, el que ho tinc al cap, no et diré que no, uh -huh. <coughs> Perdó. Però, però bueno... És una cosa que crec que s'ha de madurar bé, no es pot fer a la babalà, afecta molta gent i aleshores, doncs, afecta molta gent pel cau. Clar. Val? Pel casal de joves no en afecta tant, seria més fàcil, però, bueno, ja... Ni, això n'anirem informant conforme vagi succeint. No vull avançar els aconteixements. És a dir, que sí que s'està bé doncs des que es va entrar el nou govern municipal. Suposo que cadascú amb la seva regidoria doncs, hi ha posat tots els seus esforços, tenint en compte doncs, que Ricard Fabra també té regidoria d'urbanisme. Eh, moltes tecles s'han de tocar, però, però s'està avançant, eh, dedueixo, en qüestions de joventut. Sí, jo entenc que sí. Aviam de cara, per exemple, a l'any que ve o sigui de totes les activitats que, que, que es dinamitzaven des de la fundació que hem hagut de suprimir perquè tenien un cost i que era ja inassumible i per la, o sigui, en relació al cost i assistència o sigui, uh -huh. el, el, el, el, els usuaris que ho feien servir aleshores el que hem pensat el projecte de cara a l'any que ve que és el projecte Estrella és un projecte mancomunat amb les poblacions d'Alella, el Masnou i Montgat, i és entrem en el, el que es diu el cicle concurs de, de beques de música jove. Eh? Aleshores, és un cost mínim, eh? és bastant engrescador, perquè és una cosa que ens hi han deixat entrar, aviam, no és que ens hi hagin deixat, està obert a tothom, a tots els municipis de, del voltant que vulguin, però hi hem entrat i és un projecte que està bastant avançat i jo el vaig trobar molt engrescador. Eh? És, o sigui, es tracta de que tots aquells grups de música de, formada per gent jove, de música matern, entenem eh? uh -huh. o sigui, professionals aquí que, no, no, han que dia, no han publicat, aleshores presenten el seu CD, i en aquests quatre municipis tenen el seu jurat, um, aquest jurat valora tot el que s'ha presentat, això hi ha un període que s'anunciarà abans, hi ha un període de presentació, em sembla que és d'un mes uh -huh. començarà per allà a l'abril la data concreta sembla és el 26 d'abril però no més tot. o menys ja s'anunciarà amb temps uh -huh. aleshores eh, bueno, es presenten els, els CD's, o sigui, el seu, o sigui la seva creació sí. no? aleshores hi ha un jurat que fa un, una tria prèvia i dels cinc finalistes aleshores hi ha cada any un dels municipis dins d'aquest d'aquest conjunt, en aquest moment som quatre, com ja he dit, que eh, organitza un concert amb els cinc finalistes. Allà té una participació de, de, dels els cinc últims, o sigui, els cinc finalistes, i allà es dona el premi al millor. En què consisteix aquest premi? Doncs en publicar, en publicar els i la maqueta, editar-los-hi la maqueta, vaja, gravar-los-hi, mm -hmm. i eh, fer-ne distribució, i aleshores, doncs, per què no portar-los com a taloners del grup que et ve la Festa Major, et dona, et dona molt de joc, és un projecte molt maco, de veritat. I en aquest cas, doncs sabem que Tiana hi ha molts joves que estan endins en el tema de la música, o sigui que suposo que per aquí hi haurà, esperem que, bona resposta, no? Jo crec que sí, espero que sí. Aviam, justament és, és fer una cosa que vagi adreçada al que veus que hi ha més inquietud a la vila, no? Perquè mm -hmm. intentar fer una cosa que... No, perquè sí, o sigui, crear-la de la nou home, sí, evidentment a vegades et pot sortir bé però jo entenc que això no és feina del regidor de joventut ni els tècnics de joventut o sigui, jo crec que això és, són els joves els que, els que han de crear, els que han de dir vull fer això, tinc ganes de fer això és que si no, no, no hi trobo sentit amb això Eh, parlant de preocupacions de, dels joves, eh, més enllà de, de qüestions culturals, doncs, també hi ha qüestions mm, socials i bàsiques, com és el tema de l'habitatge, i tan impendent doncs, promocions d'habitatges per joves. Com està el tema Quitiana? Ja, amb el tema Quitiana i ha el, el tema dels habitatges de, per la gent jove d'aquí de Can Galletà, uh -huh. que són 69 habitatges. Um, ara, al mes de, de gener... Bé, bueno, ara tenim la setmana que ve, perquè també m'afecta com a regidor de d'urbanisme. d'urbanisme La setmana que ve tenim reunió amb el, amb el Consell de l'Habitatge, per expo... o sigui, una mica per posar-nos d'acord, entenc que és una cosa que afecta tot el poble, independentment dels grups, dels colors polítics. Uh -huh. Evidentment, vull dir, serem nosaltres l'equip de govern els que acabarem decidint, però crec que s'ha d'escoltar tothom. I crec que... Bueno, a part, hi ha d'haver un consens eh? però bueno, a part d'això el, el tema és que el mes de gener s'obriran les llistes per, per fer el registre de sol·licitants a partir d'aquí doncs, entra ja la, la redacció de les bases definitives per entrar a sorteig i a partir d'aquí doncs, la previsió està que, segurament el Nadal de 2012 Uh, ja s'adjudicaran les vivendes segons la previsió que ens ha donat Visorent és... En aquest cas sí. també depèn molt de les entitats supramunicipals en el tema aquest de, sabem que les promocions arreu de Catalunya doncs, estan quedant una mica penjades i que ja mm. uh, està ben preocupació en aquest sentit eh, i doncs suposo que l'Ajuntament pressionarà perquè es tira i perquè es compleixin dates no? Si sí, home, evidentment ja estem i estem sobre, estem sobre Bé, doncs, en aquest sentit, doncs, s'està treballant amb el tema d'urbanisme dels pisos, que, que, com dèiem, les bases estaran, encara no les, no estan penjades, però... El registre, per, perquè la s'hi pugui apuntar, sí. que, aviam, creiem que ha de ser cap allà al gener. Molt bé. Perquè tot vagi... que anem sobrats de temps que no ens trobem amb cap, amb cap impediment o amb cap entrebanc, eh? Don estarem en l'expectativa, Ricard Fabra, regidor de Joventut i també d'Urbanisme, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. L'entrevista.